På sin färd från det sista hemliga huset, över Dimmiga bergen, överraskas skattsökarexpeditionen, det är Bilbo och de tretton dvärgarna och deras vägvisare trollkarlen Gandalf, av ett våldsamt oväder. Fili och Kili skickas i förväg för att försöka hitta en grotta. De hittar en, men de har inte bryts om att undersöka den ordentligt, som man ju alltid måste göra med grottor, och särskilt i Dimmiga bergen. Därför blir de alla utom Gandalf fångade av orkerna som bor i demiga bergen och som har byggt massor av gångar och salar in i berget. I sista stund lyckas Gandalf rädda sina vänner och de flyr genom de mörka ringlande tunnlarna i berget förföljda av orker. Bilbo orkar inte springa så fort och därför turas dvärgarna om att bära honom. Orkerna, som naturligtvis hittar mycket bra i sina egna underjordiska gångar, Hinner snart i kapselskapet och kastar sig över Dori som går sist med Bilbo på ryggen. Bilbo faller av, slår huvudet i marken och svimmar och ingen hittar honom. När han vaknar är han alldeles ensam och letar sig på må fram i mörkret. När han trevar sig fram där hittar han en ring som han stoppar på sig utan att tänka på saken. Plötsligt kommer han fram till en underjordisk sjö. På en ö i sjön bor Gollum. En underlig, underjordisk varelse Han har levat där nere länge Så länge att han nästan glömt bort Vad sol och gräs och fåglar är för något Han linar sig på rå fisk och på orker Som han ibland lyckas överraska där nere i tunnlarna När Gollum får syn på Bilbo Blir han mycket nyfiken Och tänker sig att Bilbo kan bli en trevlig omväxling I den trista dieten Han vågar sig inte på Bilbo direkt Eftersom Bilbo har en vass kniv men han lyckas förmå Bilbo att vara med i en gåtstrid. Om Gollum vinner ska Gollum få äta upp honom, men om Bilbo vinner måste Gollum visa honom vägen ut. Reglerna för gåtstrider är mycket stränga, och det finns nästan ingen som vågar fuska eller bryta mot dem. Efter nio gåtor är striden fortfarande oavgjord, och Gollum som har ledsnat på leken och blivit hungrig, –begär att Bilbo ska ställa en sista avgörande fråga. Om Gollum klarar av den har han vunnit. Bilbo har naturligtvis lika liten lust som du eller jag att bli uppäten. Och han anstränger sig till det yttersta för att hitta på en bra gåta. Det är ganska svårt, för Gollum sitter hela tiden bredvid honom och tafsar på honom och mumlar och viskar och sväljer. Det är det där äckliga svällljudet som har gett honom hans namn, som du förstår. Bilbo nöp och smällde sig själv. Han grep om sitt lilla svärd och trävade till och med i fickan med andra handen. Där fann han ringen som han plockat upp i gången och glömt bort. Vad har jag i fickan? mumlade han förvånad för sig själv. Du ska ställa en sista fråga till oss Gissa vi rätt har vi vunnit Och äter upp det. Gissa vi fel har det vunnit Och vi måste visa det vägen ut Så så Vi sätter oss här Bredvid det måste ställa en fråga till oss Bara en sista fråga Ja visst uh... Vilken ska vi ta? Nej. Vilken ska vi ta? Det måste sky skynda sig lite. Lugna dig nu lite. Jag måste mm. väl få tänka ut en gåta först. Fråga oss nu. Fråga oss. Vad har jag i fickan? Det är inte rättvist är inte rättvist Det fuskar, min söte. Det är inte rättvist att fråga oss Vad de har i sina snaskiga fickor Nå? No. Vad har jag i fickan? Det är inte rättvist är inte rättvist alls Det måste låta oss gissa tre gånger Ja, gissa på då Tass Fel Mm. Hur ska vi kunna veta vad de har i sina snaskiga fickor? Hur ska vi kunna veta det? De har sin kniv. Sin kniv har de fickan. Vilje! hjälp! Nu? Jag väntar. Du har en gissning kvar. Det är fuskar. Hur ska vi kunna veta? Gissa nu eller ge upp. Det är för sent att komma nu och säga att det är fusk. För du har redan gissat två gånger. Du har godtagit frågan, annars skulle du ha protesterat från början. Tiden är ute! Snöre! Snöre! Är inget? Haha! Fel båda två! Jag har vunnit! Och Bilbo hoppade kvickt upp satte ryggen mot närmaste vägg och sträckte fram sitt lilla svärd. Han visste förstås att gåtgissningen var helig och uråldrig, och så ondsinta varelser var rädda för att luras när de gissade gåtor. Men han hade på känn att han inte kunde lita på att den här slämmiga figuren höll några löften när han kom i klämma. Han kunde ta till vilken ursäkt som helst för att slingras ur den. Och när allt kom omkring hade den sista frågan inte varit en riktig gåta enligt de gamla reglerna. Gollum anföll honom i alla fall inte genast. Han såg svärdet i Bilbos hand och han satt stilla, darrande och viskande. Nu, hur blir det med ditt löfte? Jag vill gå. Jag har vunnit och du måste visa mig vägen. Har vi sagt så? Har vi sagt så, min söte? Har vi lovat att visa den rysliga bagger vägen ut? Det har vi Det har vi faktiskt Men vad har det i fickorna? Vad har det i fickorna? Inte snöre Inte ingenting Vad har det? Strunt i det nu Du har lovat Ett löfte, ett löfte Det är argt, det är arg och otåligt min köte. Men det måste vänta Det måste vänta lite Vi kan inte rusa upp i tullarna, så där utan vidare Du lovade vi kommer överens. Om min fall jag vann så skulle du visa mig vägen ut. Visst, visst. Mm. Men det måste vänta. Vi måste gå och hämta ett par saker först. Några små saker som vi kan ha nytta av. Inte sant, missut. Stor nytta. Ja, mm. no, men skynda på. Hämta vad du ska. Men låt det gå fort. Bilbo var enbart lättad vid tanken på att Gollum skulle gå därifrån. Han trodde att det bara var en undanflykt och att han inte tänkte återvända. Vad talade Gollum om? Vad för användbara saker kunde han förvara ute i den mörka sjön? Men Bilbo misstog sig. Gollum ämnade komma tillbaka. Han var ond nu och hungrig. Och han var en elak usling och hade redan gjort upp en plan. Inte så långt därifrån låg hans ö som Bilbo inte visste något om. Och där i sin gömma förvarade han några konstiga småting, och en enda verkligt vacker sak, en underbart vacker sak. Han hade en ring, en guldring, en dyrbar ring. Min födelsedagspresent, viskade han för sig själv, som han så ofta hade gjort om ändlösa mörka dagarna. Det är vad vi behöver nu, ja, den behöver vi. Han ville ha den därför att det var en ring med makt i. Och om man satte den på sitt finger blev han osynlig. Bara i klart solsken kunde man ses och då bara på skuggan som var suddig och darrig. Min födelsedagspresent. Den kom på min födelsedag, min söte. Så hade Gollum alltid sagt till sig själv. Men vem kan veta hur han hade fått den presenten för eviga tider sedan? I gamla dagar, då sådana ringar ännu var i omlopp i världen. Kanske skulle inte ens mästaren som härskade över dem ha kunnat säga det. Först hade Gollum haft en på sig tills han tröttnade på den. Sedan bar han den i en pung på bara bröstet tills den började skava. Och nu höll han den vanligen gömd i en klipsgreva på sin ö. Och gick jämnt och samt dit och tittade på den. Och det kunde fortfarande hända att han satte den på sig. När han inte längre stod ut med att vara skild från den- eller när han var mycket hungrig och trött på fisk Då smög han i långa mörka gångar Och spejade efter någon vilsekommen ork Han kunde till och med våga sig fram till ställen där facklor brann Så att det sved i hans ögon han måste blinka För han var trygg Ja, alldeles trygg Ingen kunde se honom Ingen märka honom förrän han satte sina fingrar kring offrets hals Bara för några timmar sedan hade han haft en sig. Och fångat en liten ork Vad den skrek Ännu hade han kvar ett par ben att gnaga på Men han längtade efter något mjukare Alldeles trygg Ja visst Viskade han för sig själv Det kan inte se oss Eller hur min söte Nej det ser oss inte Och det får ingen nytta av sitt rysliga lilla svärd Ingen nytta alls Det var vad han ruvade på I sitt elaka lilla hjärta när han Plötsligt slank väg från Bilbo Skyndade tillbaka till sin båt Och försvann i mörkret Bilbo trodde det var sista gången Han hörde av honom Han väntade likväl en stund För han hade ingen aning om Hur han skulle hitta vägen ut För. Det var inte fråga Jag Det angår inte Den har kommit bort Borta Det har kommit bort Det har jag också Men nu vill jag komma till rätta Jag vann tävlingen Och du ska visa mig ut Du får leta efter den där sen Men nu ska du visa mig ut Nej Vi måste söka efter den vi måste söka tills vi hittar den. Det kan du göra sen. Du förlorade, Du gissar inte min sista gåta. Vi gissar inte. Vi gissar inte. Vad har du i fickan? Säg det. Det måste tala om vad du har i sina fickor. Jag vann tävlingen. Inte sant. Du kunde inte gissa det. Annars hade jag varit middagsmat vid det här laget. Och har i sina fickor? Det måste tala om det. Åh nej! Svar ska gissas. Inte ges. Det första Det var ingen riktig gåta. Det var ingen riktig gåta min söte. Nåja. Om vi rör oss med vanliga frågor så var det jag som frågade först. Vad är det som du har tappat som är så viktigt? Vad? Vad har i sina vickor? Vad har det i sina vickor? Vi kanske kan gissa det i alla fall. Det, det spelar ingen roll. Du fick tre gissningar. Du klarade inte. Jag har vunnit. Men nu hade ljuset i Gollums ögon blivit till en grön eld. Och det kom hastigt närmare. Gollum var i sin båt igen och paddlade i vild fart mot den mörka stranden. Han var så rasande över sin förlust och det han misstänkte- att inget svärd kunde skrämma honom längre. Bilbo kunde inte räkna ut vad det var som gjorde det otäcka kräket så ursinnigt- men han förstod att allt var slut och att Gollum tänkte mörda honom i vilket fall som helst. I sista momenten vände han och rusade vilt upp i den mörka gången där han hade kommit ner- i det han höll sig tätt in till väggen och rörde vid den med vänstra handen. —Vad har det i fickorna? väste det ut bakom honom. Och han hörde plasket när Gollum hoppade ur sin båt. —Ja, vad har jag? undrade Bilbo där han flåsade och snubblade fram. Han stack vänstra handen i fickan. Ringen kändes mycket kall när den sakta glid ner över hans trevande pekfinger. Väsningen hördes tätt bakom honom. Han vände sig om... Och såg Gollums ögon komma upp för backen som små gröna lyktor. Skräckslagen försökte han springa fortare, men plötsligt stötte han tårna mot en upphöjning i golvet och föll framstupa med det lilla svärdet under sig. I ett höj var Gollum över honom, men innan Bilbo hann göra något, hämta andan, kravla sig upp eller svänga sitt svärd, passerade Gollum utan att bry sig om honom, viskande och svärande där han sprang. Vad betyder detta? Gollum kunde ju se i mörkret. Till och med bakifrån såg bilbo ljuset från hans ögon lysa matt. Med möda kravlade han sig upp och stack svärdet i slidan. Nu glödde det svagt igen. Och följde så efter mycket försiktigt. Det var nog inget annat att göra. Inte var det lönt att traska tillbaka ner till Gollums sjö. Om han fortsatt att följa efter skulle kanske Gollum leda honom till någon utväg utan att vilja det. Tusen. Vad har han i fickorna? Vad har han i fickorna? Oh, oh, oh, oh. Vi anar. Vi anar det. Vi anar min söte. Han har hittat den. Jag visste. Min födelsedagspresent. Bilbo spetsade öronen. Äntligen började han ana själv. Han skyndade på lite för att komma så nära Gollum som möjligt. Den sprang fortfarande utan att se sig om, men han vände huvudet en åt ena hållet, en åt andra, som Wilbo kunde se av det svaga skenet på väggarna. Min sködelse, då Hur blev vi av med den? Jo, så hittade när vi gick den här. Sist. När vi bredde om den där rysliga lilla skrikhalsen. Så är det. Så är det. Den gled ifrån oss. Efter alla dessa evigheter. <skratt> <skratt> Tillbaka dit och söka Nej Vi kommer inte ihåg alla platser vi har varit på Och det är ingen idé Bagger har den i sin ficka Den rysliga snokaren har hittat den Gissar vi Vi gissar det min söte Bara gissar Vi kan inte veta ...förrän vi hittar det rysliga kräket och stryper det. Men de vet ju inte vad man har för nytta av presenten. Nej, de kommer bara att ha det i sin ficka. De vet inte. Och det kan inte gå så långt. Det har trappat bort sig själv. <går> De vet inte vägen ut. Så har det sagt. Det är listigt, säg. Det säger inte vad det menar. Det säger inte vad det har i fickan. Det vet. Det vet. Det vet en väg in. Och det måste veta en väg ut. Ja, visst. Det går tillbaka i dörren. Till bakdörren går det. Ja, visst. Orkerna tar det då. Det kan inte komma ut den vägen. Min söte. Orkerna. Ja men om. Om det har fått tag i presenten. Vår dyrbara present. Så lägger orkerna beslag på den. De kommer att hitta den. Och de förstår det fina med den. Och vi kommer aldrig att vara säkra mer. En av orkarna tar den på sig. Och så kan ingen se honom. Han kommer att vara där men syns inte. Inte ens våra spejande ögon märker honom. Och han kommer tassande så listigt och fångar oss. Men vi måste sluta prata med söd och raska på. Om Baggar har gått den vägen så måste vi gärna gå dit efter. Inte så långt dit. Kvicka på. Med ett språng var gollen på fötter och började springa iväg med stor fart. Bilbo skyndade efter honom, fortfarande försiktigt fastän han nu var mest rädd för att snava på något ny i golvet och ramla med buller och brak. Hopp och häpnad fyllde hans hjärta till randen. Det föreföll som om ringen han hade var en trollring. Den gjorde en osynlig. Han hade naturligtvis hört talas om sådana saker i urgamla sagor men det var svårt att tro att han själv av en slump hade hittat en. Men så var det. Gollum med sina klara ögon hade gått förbi honom på bara en meters avstånd. Så fortsatte de med, Gollum flaxande före, väsande och svärande, och Bilbo efter på så tysta fjäten en hobbit kan. Snart kom de till platser där sidogångar mynnade ut, en åt ena hållet, en åt det andra, som Bilbo hade märkt på nedvägen. Gollum började räkna dem. Första till vänster, ja. Första till höger. Ja. Andra till höger, ja, ja. Andra till vänster, ja, ja. ja. Efterhand, som gångarna blev flera, sakta han farten. Och började bli darrig och gråtfärdig. Han lämnade ju vattnet allt längre bakom sig. Och han var rädd. Orker kunde finna sin närheten. Och han hade blivit av med sin ring. Till sist stannade han vid en låg valvgång på vänster hand. Sjunde till höger. Ja. Sjätte till vänster. Ja. Här är det. Här i vägen till ja. Här i gången. Men vi vågar inte gå in min söte Nej det vågar vi inte Det är där nere Massor av orker Vi vädrar dem Vad ska vi göra? Tusan och mosamala dem Vi måste vänta här min söte Vänta lite och se så blev det alltså stopp. Gollum hade till sist let Bilbo till utgången men Bilbo kunde inte gå där. Gollum satt hukad mitt i mynningen och ögonen glimmade kallt i hans huvud då han vaggade det avan mellan knäna. Bilbo smög bort från väggen tystare än en mus men Gollum stelade genast till och vädrade och hans ögon blev gröna. Han väste mjukt men hotande. Han kunde inte se Hobbiten men nu var han på sin vakt, och han hade andra sinnen som skärpts av mörkret, hörseln och känslen. Han tyckte sitta djupt nerhukad med handflatorna mot golvet, huvudet framskjutet och näsan nästan tryckt mot stengolvet. när han bara var en svart skugga i skenet från sina egna ögon, såg eller kände Bilbo att han var spänd som en bågsträng och samlat i språng. Bilbo slutade nästan att andas och stelnade till självt. Han var utom sig. Han måste komma iväg, bort från det här fasansfulla mörkret, medan han ännu hade någon kraft kvar. Han måste slåss. Han måste genomborra den vidriga varelsen, sticka ut ögonen på honom. Gollum ville ju döda honom. Nej, det var ingen rättvis kamp. Bilbo var osynlig nu. Gollum hade inget svärd. Gollum hade inte direkt hotat att döda honom eller försökt göra det ännu, och han var olycklig, ensam, övergiven. En plötslig förståelse, ett medlidande, blandat med fasa, välde upp i Bilbos hjärta. En aning om ändlösa dagar som flöt ihop, utan en skymt av hopp om bättre tider. Dagar fyllda av hård sten, kall fisk, smygande och viskande. Alla dessa tankar drog blicksnabbt genom hans huvud. Han darrade. Och så, helt plötsligt, lika blicksnabbt, liksom lyftad av ny kraft och beslutsamhet, tog han språnget. Inget stort språng för en människa, men ett språng i mörkret. Rakt över Gollums huvud hoppar han, sju fot framåt och tre fot över marken. men nöd och undgick han att slå skallen mot gångens låga valv. Gollum kastade sig bakåt och famlade efter Hobbiten när han flög förbi Men det var för sent Händerna slog i tomma luften Och Bilbo som hade kommit ner på sina stödiga fötter Rusade ner åt den nya tunneln Han vände sig inte om för att se vad Gollum gjorde Ett väsande och sverjande hördes först alldeles bakom honom Men så upphörde det Och strax därpå gjorde ett hatiskt och förtvivlat skri som kom blodet att stelna i hans ådror Gollum var besegrad han vågade inte gå längre. Han hade förlorat, förlorat sitt byte, och lika så förlorat det enda han någonsin brytt sig om, sin skatt. Bilbo fick hjärta till halsgropen när han hörde skriket, men han fortsatte likväl. Nu hördes rösten bakom honom, svag som ett eko, men full av hot. Vi hatar honom, vi hotar honom i tid och evighet. Så blev det tyst, men också tystnaden föreföll och hotande. Om orken är så nära att han vädrade dem, måste de ha hört hur han skrek och svor, tänkte han. Se upp nu så den här vägen inte leder dig till det som värre är. Snart började gången som sluttat neråt att bära upp för igen och efter ett tag gick den brant uppåt. Det saktade bilbos fart men till sist tog uppförsbacken slut gången gick runt ett hörn och började slutta neråt igen och så i slutet av en kort backe, såg han en glimt av ljus sippra fram runt ett annat hörn. Det var inget rött ljus som från en eld eller lykta utan ett blekt laxljus. Bilbo började springa han knatade iväg så fort hans ben kunde bära honom, svängde om det sista hörnet och kom plötsligt rakt ut på en öppen plats där ljuset tycktes som om bländande efter den långa vistelsen i mörkret. I själva verket var det bara lite solsken som sidade in genom en dörröppning där den stora stenporten hade lämnats på glänt. Bilbo blinkade och så fick han plötsligt syn på orkerna. Orker i full rustning med dragna svärd. De satt alldeles innanför porten och... Bevakade med vidöppna ögon Den och gången som ledde dit De var uppäggade, vaksamma Redo till halt De såg honom innan han såg dem Ja, de såg honom Antingen det berodde på en slump Eller det var ett sista trick av ringen Innan han fick en ny herre Så befann han sig inte på Bilbos finger längre Med förtjusta vrål Störtade de emot honom En stöt av fruktan och saknad litet eko av Gollums förtvivlan For igenom Bilbo han glömde till och med att dra sitt svärd och stack händerna i fickorna. Och där, i vänstra fickan, låg ringen fortfarande, och den gled på hans finger. Orkerna tvärstannade. De såg inte skymten av honom. Han hade försvunnit. De vrålade dubbelt så högt som nyss, men inte lika förtjust. —Var är han? skrek de. —Gå tillbaka in i gången, ropade någon. —Den här vägen, skrek en annan. —Nej, den här, skrek andra. —Bevaka dörren! Vrålade anföraren Visselpipor sköt, Rustningar skramlade Vapen rasslade Orker svor och förbannade Och rusade hit och dit Tumlade över varann och blev rasande Det var ett förfärligt väsen En väldig oreda Bilbo blev fruktansvärt rädd Men han hade vett nog att förstå Vad som hade hänt Och smyga sig in bakom en stor tunna med öl åt orkvakterna Och på så vis kom över vägen Så att de inte om omkull honom Törnade ihop med honom Trampade ihjäl honom eller fångade honom med hjälp av känslan. Jag måste komma till dörren Jag måste komma till dörren sa han sig om och om igen Men det dröjde länge innan han tog dess försöka Och då blev det som en förfärlig blindboxlek Överallt var det fullt med orker som sprang omkring Och den stackars lilla hobbiten Kilade hit och dit Knuffade som kull av en ork Som inte begrep vad det var han hade stött på Kravlade väg på alla fyra Slank mellan benen på anföraren i sista momangen, reste sig och sprang mot dörren. Den stod allt igen på glänt, men en ork hade nästan smält igen den. Bilbo tog i, men han kunde inte rubba den. Han försökte klämma sig igenom springan. Det var hemskt. Hans knappar fastnade mellan kanten på dörren och dörrposten. Han kunde se ut i det fria. Där var några trappsteg som ledde ner i en trång dal mellan höga berg. Solen kom fram bakom ett moln och lyste klart utanför dörren. Men han kunde inte komma igenom. Men en en av orkerna där inne. Det är en skugga vid dörren. Det är något där ute. Bilbo fick hjärtat till halsgropen. Han pressade på med förtvivlans kraft. Knapparna rök åt alla håll. Han kom igenom med söndriven rock och väst. Och han löpte ner för trapporna som en get. Medan förvirrade orker plockade upp hans fina mässingsknappar på tröskeln. Naturligtvis satt de efter honom strax, hojtade och halloade och jagade honom bland träden. Men orker tycker inte om solen. De blir darga i benen och yra i huvudet av solsken. De kunde inte hitta Bilbo när han hade ringen på sig. Han smet in och ut bland träskuggorna, sprang fort och tyst och aktade sig för att komma ut i ljuset. Snart återvände de för att vakta porten, muttrande och svärande. Bilbo var räddad. Detta var sjunde delen av Bilbo, en hobbits hobbitsäventyr av J.R.R. Tolkien, i översättning av Britt G. Hallqvist. Radioarrangemang Evan Storm, regi Staffan Olsson och tekniker Erik Winlöv. Berättare var Jörgen Sederberg, Bilbo Håkan Särner och Gollum Ulf Johansson.